Aina Spinaseen keltainen kulho, niin mä suorustan tän kiiskemaksakastikkeen. Meillä on ollut kotona kokatessa, siis silloin kun ollaan sille pälle satuttu. Näin. Aina silloin tällöin niin uskomattoman suurena apuna tämä Blastware muovi Vaikka pöytään katetaan tietysti parasta porsliinia, kai. <lacht> <lacht> mä aina Spinaseen sanonkin, että puoli kun on konniksessa, niin kyökki jääköön omaan arvoansa, vaikka siivoamatta. Joo. No, <lacht> meillä meidän kotihengä ja hyvä haltija Inkeri tai Inksu, joka ikävuosistaan huolimatta jaksaa vielä tehdä puolta päivää, vaikka se usein venyä yli puolen yöön. Ja... Mä en tai äh, mä nää, Tällaiset jää tuonne moneen tai roskitseet vuoksumaan, niin se vuoksi, tai sit kohta koko kotteu. Joo, mä lomalla onnistuin itse narraamaan pari sinttiä yli tonnin Avokela-virvelillä. Niistä tehtiin sit Marsun muu mu ja siskomiehen Pekka Peeniks, tai Eelis se on oikeesti, niin Pekka Eelis, niin Peenis Pekan kanssa tehtiin oikein aito savolainen. Sinti -soosi, eli just tämmönen kastike. Mm -hmm. Joo, ja tietysti ne ja jäi avonaiseen ämpäriin koko viikon lopuksi, kun oltiin kesäyön sunnuntai sunnuntaijultaan asti. Ja, mm -hmm. Joo, ja tullessa koko kämppä oli täynnä tämän mittaista raaton kärpästä ja vähän pienempää pörrää. Ja pitkästä aikaa nukuttiin marketikäs romanttisesti teltassa ilman minkäänlaista patiaa. Oh, mulla oli pakarat ja puolselkää, niin jumisia juntturaset. Hyvä, kun jaksoi sit seuraavan päivän soutaa kylille, kun alkoi se suuri sahtijahti 2002, missä oltiin kyläneuvos Gustav Alatöyrää, eli Kustukas-tiiminä mukana. Kamppailemas 2000 litraa sahti saalista. ja tultiin oh, hei, hei, nyt täällä on näitä halkoja. Ihan oma kätisesti hutkin pari kolme kuutiota saman tien pihalle, no, että hain himasta nimittäin se sen kirveen, kirveen, eli kusterin. Siis näin, haluaisiko tää uuni tarkoitus lämmittää? Joo, ne vaan Peeveen ja Olin kanssa unohduttiin ihan kokonaan muistelemaan. Ne. Kohta jo mennyttä kesää. <suh> <suh> nyt me katajakiehiset pääs piruviekoon. Palaamaan sammukseen, kun täällä Olami tuossa hosuuton lähetyskalustonsa kanssa Ja kiusa muotoilla muotolla mikrofoni Ai muu, jumala auta, kello mitään, mitään. Tasa, hei, ja Ja yli, ja mä tässä vaan mukavia muistelen Mun piti radiomafia suora koelää puisto-ohjelma alko tehdä, kun mä se jo valmiiksi Eli rakkaat ihmiset ympäri kesäisen Suomen Vaikka painaa jo alas ehkä väsimys silmäluomen tai se räyhäävä akka, joka pirtissä riehuu, vielä koutun helman alla joskus kuumasti kiehuu. Kun kuuntelemaan käyt koelain puistoa, se lisää pitoa ja se lisää luistoa. Se, se, se nyt tarvitset. Joo, ja tää lopun mä lainasin Antsa se romaanista, mikä mä lomalla luin. Tää selasin katso ne kuvat, kun siinä oli... Aitoa kuvitusta yli kymmenistä talviolumpialaisista. Vaikka se tarina tultu kyllä keksityn tai ainakin suuresti liioiteltu, niin kuin Marsumon muija sanoi, kun mä luin sille iltasi aina. Pari sivuun, sivu, niin kuin iltasadukset ja antero Romaa. No, Mikä sen parempaa kesälomaa luettavaa olis, kun no. muistelmat. Mutta tänään vierailemme konsuli Pentti Vihervaaran ja rouva Sirpa Vihervaaran kotona tai kaupunkiasunnossa Helsingin Kulosaaressa, ihan tässä kotikulmilla. Ja valmistamme samalla maittavaa kotiruokaa, tietysti kotimaisista raaka-aineista. Eli mä olin Jöstä-Söntkistä kesälomilta aivan kammottavassa nailonista valmistetussa safaripuvussa töihin palannut ja Olavi Grafrem. Vois vähän selvittää tän oman asupalliinsa niin, perusteita, täsin perusteita. Täsin. Eli eikö sulla perkele muita vaatteita mukana? Häh. Noista näkyy nimittäin niin sanotusti munat läpi No se että tässä on tarkoitus e e e e e e <tos> Ainakin kampaan moraili meinas no sen... lasiovel, joo, joona, on kampaan kurvasi työmaalle ja, ja posti ja pari viimeisint numeroa fotokamera No Niin, mikä nykyisin ilmestyy kerran viikossa Ja joka numeros on se kuvat liite Niihin mäkin olen lähetellyt Materiaali. Ja just muun muassa Kampaamon raidista, kun mun työhuoneelta on suora näköyhteys Kampaamon vessaan, jos se ovi ei ole kunnolla kiinni. Mutta ei se mun mielestä lihavalt näyttänyt niissä piilokamerakuvissa. Paremminkin sopusuhtaisen seksikkältä ja <tos> pyörään <tos> naiselliselta namu palauti, niin kuin mä kuvien taakse oli kirjoittanut. Sen Kampaamo osoitteen olisi voinut kyllä jättää mainitsemasta. Jai, joskus ehkä enemmän ylitystä kuin ymmärrystä. Joo, joo. Mut mies Ruunlaikossa arjoitus tekee mistä menet. Sitä mä oon Markulle, meijän pojalle koissanutakoon päähän. Mutta kuin ketkä on kun pystynyt vastanneet vapamaton laiska ja tehotun tapaus. Niin tuskin te ootin hauken saa ottaa mun neuvaita. Mieläkseen Markku makaa alhkarin sopalaat näisystävänsä kanssa. ei ollu äsken enää siellä kevää. Vaikki joks jäämys kalppia kotiin saa. Aameen pyydys, sillä oli pojalla taas Kainalossa tää tämänkertanen. Silmät pitkul kaksi kuten veikä lumihalli. niin. No, Jätäs nyt ne Markun misut ja Meri tarvostelematta. No. Kun ei ne aina oo isänkään iskuyritysten kohteet no. ihan sieltä kärkikaassista olleet. Ja otais tuosta kaalin kerästä kiinni. Eli meillä on tässä nyt suoraan suunen juorelta omalla kuljetushelikopterilla kotiin kuljetettua kotimaista Kiinan kaalia. Tämä Kiinan kaalia? Joo, tai tämä on tällainen tuote, mitä Ylislähden tehtoori Yrjö Rangel on Virtarannassa ja Vasanjämen viljavilla vaimioilla koe kato, kato, joo. Eli tämä on suurilehtinen Kiinan kaalilajike Rosa Rangel. Eli ihan selvästi voi päivän havaita pientä pinkkiä punerosta ja, ja roossa tämän se... kaalilehdissä. Ja, ja ravinto tähän tämä on Kyllä. Eli sillä välin kun oli toivon mukaan löytää yllensä jotain asiallisempaa asustetta, me yhdessä konsoli Vihervaaran ja rouva Sirpa Vihervaaran kanssa, oliko se nyt alustamme tämän <laughs> valmistustavaltaan vaativan, mutta lopputuloksessa on tekijänsä palkitsevan perinen ruoka herkun, eli nämä kaalikääröjä. No, joo, ei ole nimenomaan Kuninkaan kaalikääröjä. Uninkaankantanut ja tosiaankin tämä usein lähes uuvuttavan monivaiheinen valmistus tapa tuntuu lievästi liioitellulta, mutta kaikella on aikansa ja tarkoituksensa. Että nämä kuninkaan kartanon kaali ne Otettiin pentin kanssa meidän menylistalle, mun muistaakseni ihan nyt vasta muutama vuosi takaperin. Yeah. Oisko ollut Inksu? Meidän ihanan luotettava ja monitaitoinen ja tehokas kotiapulainen Inkeri, jota mä tämän reseptin alunkerin sain. Eikö se Inkeri ollut? No kyllä olen kanssa, mulle tämmöistä kalliherkkoa ekan kerrottuitte ja oli kyllä odottamisen arvosta. <laughs> Eiks vaan ja no. nyt meillä on tässä tätä päällimmäistä pintalehteä, onneksi jo on edeltäkäsin käsi eli nämä sidoslehdet on hyvä laittaa vesihauteeseen likomaan mieluummin jo edellisenä päivänä äh, mutta tässä kun on tätä pehmeää suussa sulavaa välikierroskaalia eli roskuuttua, niin kuin reseptissä lukee niin Tätä mä liotan kevyesti suolalla maustetussa etikkaliuoksessa pari, kolme, joskus neljä, viisi tuntia ja uh -huh. hyvin huuteltuna laitan jääkaappiin tai mieluiten kylmäkaappiin odottamaan omaa vuoroa Ja, ja osa salattisilkusta mitä mä tässä nyt teen siinä, siinä syntyy nyt silku Menee suoraan ja mun niin pehmennystä että on jauhelijan sekaan mm, Joo, eikä minkä tahansa jauhelian, uh -huh. Vaan tää on nyt tässä tärkeetä, että tämä jauhettu liha olisi A Tietysti kotimaista ja B suurin piirtein 70 prosenttisesti luomu nautaa, ja 20 prosenttia saa olla ulkoon sikalassa kasvatetun possun sisäfilettä. Ja loput kymmenen kotimaisen salkolampaan lihaa, mieluiten saaristossa kasvatetun lampaan lihaa, eli niin sanotun Shared Gourd salkkolampaan sisä- tai ulkoside. se on hyvin Joo. tarkkaa tämä suhde ja näin. Joo, systeemi. ja tämä liha mm -hmm. tällä lailla kevyesti ruskistettuna seetripuun öljyssä. Mitä tässä nyt on tehty Joo, aikaa jo. on ripoteltu Guave-hedelmän siemenistä puristettua tsakaraa, sekä nintukirveli pippuria ihan pieninä palasina, että maku pääsee niin tämä ruskistettu liha nostetaan mieluiten kataja korin jähtymään, koska kataja antaa yhdessä Seetrin kanssa kivaa makua etenkin salkolampaan lihaan. Eli tämä saa nyt odottaa omaa vuoroaan tässä sen aikaa, kun pena vuolee Madagaskarilta tuoduista Sibanda palmun oksista meille sopivat leikkuutikut millä sit leikataan tai erotellaan jauhelihasta vielä jyvät takanoista. Eli tehdään mitä? Eli kun kartanon on kaalikäärylleissä, me käytetään täytteenä ainoastaan tästä jauhelihasta tää naudan liha, missä on makuna kuitenkin mukana lampaan ja sian lihaa mitkä pitää vaan erotella nyt kun mm. Me sovellettiin tässä kohdin tätä ohjetta sen verran, että päädyttiin näihin sivanta oksista veistettyihin tikkuihin, kun kotimaissa versioissa käytettäisiin kuusen havuja eräänlaisena luutana tai hosana, niin kuin reseptissä lukee. Konsulin Vihervairan perheessä jo vuosikymmeniä sisäkkönä ja talouden hoitajana palvelut Inkeri Weitsman Kaivoin mulle oikein kunnon Zambala ja Hulabaloa farkutteli, tämmöiset tumman siniset jamekset ja sävy sävy vaaleamaan sinisen Polo-paidan ja Punase-Nillan takia. Näytäkö mä nyt ihan autokauppialta vai? Juu, niin koki elokii, niin veli. Hylveti oli havaita, että konsulin vaatehuone, joka nimensä mukaisesti on kohtaa kunnon huone, on täynnä hyvällä maulla valittuja asukokonaisuuksia ja jopa harvinaisuuksia, joita on huoliteltu pukeutumiseen perehtynyt diplomaattityössä tarvitsee. Onko nämä kaislahousut ja maaninkalainen mämmipäähine eli kuivuneesta mämmistä muotoiltu pipo ihan oikeesti ollut käytössä? Joo, niin kuin kaksi kertaa. Kerran jo ja toisen kerran vapaa apajaisissa. Joo, ja sä kerroit, että Rouvalla oli ollut tämän mämmihantun lisäksi myös mämmistä tehty minihame Tai lyhyt läppä, mutta sen, sen on ajan hammas syönyt pois. Joo, mutta tämä on hammas Mä Se sen napotteet. Eli Inksulla tai Inkerillä on tietoa myös näistä taustatekijöistä. Onko on kostuumi nyt ok vai pitäisikö perkele kokeilla vielä tota kalalokin koristeltua kuoristeutuu silintenipää? varten Villa eli konsulivihervaaran kaupunkiasunnon keittiön yhteyteen on rakennettu viihtyisä parveke jolla on pituutta kuitenkin puolentoista kymmentä metriä, ellei enemmänkin. Osittain veden päälle rakennettuna parvekkelta voi aistia luonnon läheisyyden lisäksi myös alla tuoksuvan vanhan kaupungin lahden, tai tässä alla vellovalahti on nimeltään Raitalahti. Joo, me saatiin talo Tässä paltsella me mun muistaakseni sehän Paitsi ettei se ollut edes valssi, vaan joku Markku Aron minkä sä orkesteriltä tilasit. Markku Aron Joo, mutta ihan kiva tyke. Partsi tai tällainen telassi on osoittautunut todella tarpeilta. No varmasti, joo. Kun tässä on kiva korkata koffi tai karjala. <hysy> ja sitten ne paistaa keskipäivällä aurinkoa kolmen minuutin ajan. Että usein kun tuu niihin aikoihin kotiin, lounalle kaivupuistosta tai pulevattilla, niin käyn... Tähän ihan pitkäkseni, niin kyllä tässä Aurinko on saanut aika kivasti, Varhi, Sela, ilman rajoja. Niin, täällä on oikein mukavat pyörillä varustetut pehmeät divaanit ja pieni no. näppärä minibaari parvekkeen nurkassa. No, eikö se sun lukalissa tai kivilinnassa jää enempi niin kuin tonne koillisen puolella? Joo, Puistotien joo. joo, tai ei tästä 100 kuin metriä meillä. meille? Joo, me sitten kanssa käytiin katsomassa sitä mörskää. <laughs> tai enää ikään mörskää, mörskää. Ei, toivottavasti on, ei. sä mutta on... Mut 70-luvun vaiheessa se oli kyl kahmeessa kunnossa. Ai, niin. Mut sehän on puolta tilavampi kartano kun tää laiskan linna. No joo, mutta komea pytikin, se on tämäkin kaikki puolin kiva asunto. No joo, sanotaan, et ainakin suojaa sateelta. Siinä kun otetaan vastaan vieraita ne. Tuntuu hirmu ja jollain tavoin tunnelmalliselta, kun pena on sytyttänyt tänne suuren salin takkaan tulen ja tilannut sitten Kulosaaren kamariorkesterin keikalle meidän se on aina toiminut, kun ollaan jälkeenpäin mietitty, että mikä on tehnyt milloinkin minkälaisen vaikutuksen. Siis. Teillä on sinfonia orkesteri keikalla kotona, vai? No, tai pelkkä jousiryhmä. Pärkki. Eikä se neljän tuhannen neuson keikkapalkki pahalta tunnu, koska nää saittaa todella hyvin. No joo, joo. Mähän on itsekin ollut musiikin kanssa tekemisissä sen verran, että tiedän kyllä, että jos bändillä on oma soundi, niin näillä nyt just on. No. Eli olkaa hyvä. Tässä on musiikin oessa myös tätä liikeusjäädyke korvaukia. Siinä on myös alkoholiiton vaihtoehto, jos naapuri on autolla liikkeelle. Ei, ei, kyllä mä oon ihan kävellen, mutta tässä on siis livenä luvassa jotain klassisen musiikin helmiä, vai? No. Teillä on täällä salissa kokonainen kamariorkesteri, jonka soittoa nyt on syytä hiljentyä kuuntelemaan. Mä kerää triimunkaalin levitettyynä ottamaan ukoimasta itsensä lisää sitä raikkautta, että se maku oli nimenomaan raikas. Sitä Tämä on pullottanut jo aikaisemmin, oh. eli se on yksi oiva konsti vähän nopeuttaa tätä valmistusprosessia. No tässä alkaa kyllä tällaisten tuoksujen keskellä jo nälkä ollakin. Joo, siis eikö se ole aika öklölöyhkä? Toi mikä tuolta merestä nousee, joku lahoava ja mätänevän levän haju. No sinilevän. Vai onks PV pierassu? Sä oot joskus niin ajattelematon. Joo, ja jos siis musiikista puhutaan, ja nimenomaan mun mielimusiikista, niin ihan ehkä klassinen ei ole sitä kaikkein puhuttelevinta. Ellei sit ole kyseessä uh, uh, klassinen tanssimusiikki, mitä tämä Ottavan orkesteri ehkä edustaa, vaikka mä kuuntelenkin tätä usein. Kuin mies, että aika eriskummallinen ja jännä sattuma. että näkin, vaikka on näkin ja Mantruja kiertänyt. Mitä vielä lähes kahdessa sadassa maassa on Venan töiden takia jouduttu tai tietysti saatu vierailla, niin ikinä ei ole vielä ketään toista ottavan fäniä tullut vastaan. Ahaa. Ei ainakaan yhtä innokasta fäniä kuin isänöitsijä. Siis, siis mä melkein osasin vaikka silmä joka biisin sanat, samoin kuin ne alkuperäiset ottavan tanssin askeleet. Ja mun on pakko tunnustaa, että mä oon nuorempana jannuna jopa lauennut lakanoille, niin kuin sanotaan. Tai sama se bändin levy soidessa taustalla, kun mä näen vieläkin unta mun suosikkisolisteista. Ajatella. Kuulitsä, Pentti? Olli jo todella tämän Ottavan yhtyön alkuajoista asti ollut kiihkeä fani mulla on kotona tai nykyisin mun työhuoneella tai toimiston ne leveälahkiset Ottavan hapsuhousut ja Ai. se lierihattu ja teepaita, missä on niinku tissit ja sitten se Ottavan teksti tässä edessä. Oh. Ja mulla on näitä mun omi Ottavan aiheisiin runoin syntynyt satoja ja, ja et niitä on jopa muisti muistikirjassa. Näin naiseni huuliaan raottavan, kun radiossa soi taas ottavan. Ja radio olkapäällään kantavan, siis muista ottavan, kun toivot toisen antavan. No, joo. Näitä on täällä varmaan satoja, ellei tuhansia. Aina löytyy joku ottavan fraasi joka tilanteeseen tuo taloyhtiön kokouksissa synnä muissa tilaisuuksissa. No se on upeeta, kun on ihminen lahjakas. Ja sama totes varanhoitoja humelius. Et tilanne on stabiili, no, niin. ei aihetta muihin toimenpiteisiin. ja tästä on nyt lähtenyt ministeriteen mietintö, että mitä mä niinku todella tarkoitan. Et kun ajatellaan esimerkiksi mun musiikkihangastusta, niin aikoinen oli jopa bändiä vielä aika suosittu, tää The Mu Muistan jo, bändi. Jos mä Markun kanssa vaikka esiintyisin jollain juhlainnollisella tai illanvietossa, niin se on kuulemma ihan okei. Okay. Koska ihminen mä olen, tai olla kaikki, ettei se sen kummempaa ole. M milloin tätä trousers lakkas olemasta? on sitä kauan aikaa? No ei koska. Se on edelleen olemassa, ja voi ihan hyvin tälläkin hetkellä. Aha. Ja ja vaikuttaa nyt, kun varkkuhomma suuruu, niin meillä on treenikämppä täällä talon alakerrassa kuntosalissa. on mm. Ja mä olen muutamalla keikalla ollut vieraileva laulusolisteja. Se on koko perheen yhteinen harrastus, kun liaperit on esiintynyt Koukou-tyttönä. Joo, mutta ä, nyt kun nämä lehdet <tuh> on valeltu vahtera siiraffiolut ollut esansi omenaviinietikka niin nää saisö kellarissa vielä muhia sipuli sipulimössön sekaan. Sipuli Eli mä sanon nyt mössön, vaikka täällä on tietysti tää hieno transka, ja tarkoittaa lähinnä sotkua, sörseliä tai mössöä. Brulee. Ja tää seos me siirretään seuraavaksi uudeltuun vuokaan jonka päälle tulee ohutkerros, keltavahvero, voisu, labrika, juustoa ja sen päälle tämä tilli, sirppu, liha, vahviste, liemi, syytelömäisessä muodossa ja sen päälle voi paperi ja sen päälle hyvin hyvin varovasti muskotilla ja härkäpippurilla maustettu leipätaikina joka takaa sen, että tämä brûlée pysyy pidempään tuoreena Jaa. ja nimenomaan friesinmakuisena mutta nyt mä unohdin kokonaan sen kananmunan keltuaisen. Et voi tätä touhua, kun on yksi talvet ja sillä pitää tulla toimeen, mutta heiks tää on just aika inhimillistä? Totta et, koska kai, muistamista. Kiltua, sen voit lotkauttaa vielä oh, täältä oh, paperin oh, välistä oh. sinne toiseksi alimpaan kierrokseen. Et, kotona kannattaa siihen reseptiin merkata se oikea järjestys, eli brulee, brikajuusto, tillisilppu, lihavahvisten liemi tai se hyytelö ja voipaperi pippurileipätaikinaa ja tää koko komeus viileä kaapin jäähylle ja, ja. ja seuraavaksi me tehdään tää kääryleiden maustekreemi kustamisen täst ja ah, no, sen sorsan meksästyksen niin mä istuin valtassa ja kule vetelin saalistaa ylös Älä helvetti kun mulla oli vielä siihen aikaa se saksan seisoja eli Aatu koiva minkä nyt makaa hautausmalla hautaus kun se on huolun mut eli kule 19 vuotta ja, mutta siis tästä harrastit sorsa metsästystä omalta parvekkeelta. <skrunti> joo, siis se 70-luvulla on vielä mitenkään ihmeellistä, kun <sotus> 70-luvulla oli paras vuosikymmensä. Se, se on tmaan. aivan ehdoton aikakausi. Et 80 luku mikä oli toiseksi paras, nee. ei oo yhtä hyvin mielen ollenkaan. paitsi ehkä se <sotus> Ja että harmaaks mä et oli kun mä istuin harmaa eräasu päällä ja Joo. joku verkko päin lakana ympärillä, niin ei ne sorsaapainu mua ollenkaan kun Aatu -kairalla oli myös harmaa, kuima ja joku hattu Tää nykyinen intialakoiralla on osa mäturampi Mä oon liipeenä White right, Seek von Honkel heinz Honkeli Honkeli Ja se näkyy paremmin, kun se on musta On ihan pikimusta Ihan käkkävä musta karva On Uuten, hieno koira Tuntuu Tää. vaan haukkuvan mielellä vaikka tämän raastetun raparterin ja punajuuri sausasalaatin mä soseutan koneella, vaikka on resepti mukaan, tämä kuuluis puuhaarukalla survoa tämän ritilän läpi, mutta nyt tehdään tämä toisin. Joo, meillä oli kotona lauos 50-luvulla samanlainen steele, teho Siinä kun varatuskello kilisi, niin se saattaa rajahtaa koko kone. Kun se kello oli niin kuin ylikuuminen, niin suoja. Et muutama kerran pössähti punajuoret pitkin keittiöseiniä. Veranan ja Salongin lisäksi Villalaiskanlinnan välikerroksessa sijaitsee myös konsuli Vihervaaran työhuone, jonka seiniä koristavat metsästyt muistot läheltä ja kaukaa aina Afrikasta saakka. No, tämän norsun mä joen varrella, kun oltiin uimassa. Kato, kato. Ja tämä jumalauta kävi kärsäkaarella kimppuun. Siinä ei ollut sekuntia aikaa tehdä sitä päätöstä. Tuosta meni norsukimäärin kuti joo, keskellä otsaalluun läpi. Ja tuli tää toisen korvan takaa ulos. Laukkaus oli hyvä, vähän hätäinen, mutta kummiskin napakymppi, jos päättä puhutaan. Niin Kun pystyy postekilla kato paikkaa vaan. Siihen pruuttaa vähän liimaa Ei paljon näy se reikä. Ja Seplan kaun on Sambia, sieltä Safarilta, Ja Keniassa mä on ampunut on nää kaikki digivinkikaselit. Me just laski 11 kaselin päätä, tässä no, on tämmöistä trofeeta. Tuon korppikotkan, millä on suussa mun varakkelta pyristänä pelämeren silakka. Et se on tietysti tuo luonnossa aika harvenainen yhdistelmä. No on varmasti. Korppikotkajat Tässä on muuten mun poikamiesboksista kanulta Mun elämäni ekat kunnan Stereot. Kasetti-mankkana joku. kasetteja. Ja. Jotain finhiksi. Ja tois on Demis Russos. Se kasetti varmaankin täällä koneessa. Mutta mihin ne mun kasetit olet piilottanut? Kun siellä olisi varmaan se Starbird nimellä levytetty mun ainoa englanninkielinen hitti jollain kokoelmalla. Mähän kiersin ympäri Eurooppaa esiintymässä vielä kun me seurusteltiin. Jaa, niin Pentti päätti että nyt loppuu se lailla. Niin joo kun sä laulat pelkästään Mä vedin bandin kanssa jo siihen aikaan sitä jytää Oike raskaamman päälle Saakeli sai hävätä silmät päästään Kun Trousersien kunnit luki tajuntalehdestä kulkka lausalehti lehti suomalainen sirpaseudustele Trousersien soolakitaristen kanssa Siihen piti tola loppu ja. Tässä on tämä Star Aha, for the Night, night kasetti jo ja. ja heti A-puolen kolmantena Starbirdin Chibale Luis missä on mun tekemät sanat Kun mähän opiskelin vapaassa opistossa englantia mikä kyllä kuuluu myös laulussa, kun lausunta on suomalaisiksi ihan okei. No niin. Tarvittais vähän auttavia käsiä. Oli. Eli Olli, jos nostaisin sen puukehikon siihen pyydälle, niin... Sen sen aivan lasken aivan tämän luirukken, eli tässä vaiheessa vielä aika laihan kastikkeen tai tämän kattilan siihen päälle. Joo, sen lupas Markku tulla kohta tänne alankiruun. se on -so, tehnyt vielä. tyttöystävä. Aaha, vaimokin kotona, oh. tai avovaimo aina Mitä sen pojan mielessä mahtaa taas liikkua, kun just... Kärähti kotona samoista Lua. hommista, jonkun kutsutti kanssa, kun mä se oli kupista soittanut kotiin ja 65 kertaa sanonut sarille, että mä rakastan suoja. Sit kuitenkin jostain snakarilta iskeny jonkun naikkosen ja sen rahaa kotiin. No se on Markku aina ollut se sovun mun mun nyt kun ne Jeesus kun ei ne sun työmatka sen viattomampia ole ikinä olleet. No, Mutta siinä mielessä mä oon ollu onnekas, et kotiin sä et on niitä hoitoja no, no, raahannut. No. Joo, mullakin on oma työhuone tai toimisto. No, no millasta oli? Oliks työtä niinku sopiva? Ei, niin kuin mille? No kaitsa nyt tiedättä, niinku miksi sun naksin. No, olikaa. Onks mulla Otas Markku ne jalat pois pöydältä. No, no, no, no, no. Ja mikset sä äitin ostamia kotitöppösiä käytä, kun on kivat pilifantti tossut olemassa? Mm, mm, mm, Ihan vaan sitä varten, että voi ulkojalkineet jättää eteen saulaan. Tulee vaan niin pöpöjä ja pasilleja likasten lenkkareiden mukana tänne keittiöön. Onks mitään safkaa, vaan lähdekö mä muualle syödä. Mikä tää haju? Hillitö paskahaju, hy vittu! Älä skiroile, no, ei, iso ei, ei, mies. Äiskä on tekemässä on, se, ei, kuule kuninkaan kartanon kaalikääryleitä. Koko perheen herkkoa. muista Markku nää käyneet? 15-vuotiaana sä söit kerran koko pellillisen, että Pyhänjelmen Pirkko, kun tuli tyttöjen kanssa kylään, niin mm. piti pizza paistaa, kun ei enää ollutkaan kaalikääryneillä. Mm. Sä vielä taisit tykätä siitä länkkäpeppupäivistä, vai oliko se ruipelo riikka enemmän sun makoon? Nolemme sellaisia riippa riippaperseet, kun Gimmas pitää olla poveri, kun on ja takatuuppa, just niin kuin kikil, just lähti meidän ravitola uusi Siis täällä meillä vai? Ei. Mitä Sä semmoisia tuot tänne, kun ollaan sovittu, että ei kotiin, mä? ei ainakaan mitään luuskia? No nimenomaan, mutta hei kun ei tää oo enää muhima, niin tänne mä tuon ihan mitä lystä. Että voisko se hellan luukun matkaa kii, kun ne käärilet haisee, kun rotaraata se isompi palkinto on mun muistaakseni Moslovan kirkiisin juhlilta. Joku köydenvetotemppu se oli tai joku vastaava vääntö. Jaa, jaa. Ja sitten tuo pienempi pysti on Purnsani Mohratsa Jussufin jaa. hääjuhlien mietkakisoista, missä mä käyrävartin silloin Sovelilla silppusin eniten sellarin vartta. Yhteensä yli kilometrin kymmenestä minuutissa Kaislakorin. Ja sit purin ja kokosin kynän alle 20 sekunnin. Kato, kato. Eli mut valittiin kyseisten juhlien toiseksi tärkeimmäksi tyypiksi. <tosikko> toiseksi tärkeimmäksi? No kun tärkein oli tietysti se Purnitsanin maaratsa Jussuven Hemonen. Ja hemonen. Mm, Toi bronsilevy eli 600 myytyä singneä tuli Star Starbird-bandin Amerikan kiertueen jälkeen muistaakseni Pohjois-Irlannista, missä Firebird oli aika iso hittisen TV-sarjan takia, missä... Firebird, joo. Mm -hmm. joo. Mun piti olla sitten mukana, mutta oho, oho. se jäi, kun me mentiin Penan kanssa nainisiin. Muistelin aikaisemmin, että me oltaisiin yli kahdessa sadassa maassa käyty ainakin kääntymässä. Kahdessa sadassa mm, maassa? Mutta ei niitä Penan lähetystypaikkoja ihan niin monta ole olla. Muistaaks Markku, että monessako maassa me ollaan isän töiden takia asuttu? Tee. Biabeerit kyllä muistaisi heti, kun se piti pienempänä oikein kirjaa tämmöisistä asioista. Onko vessa -vapaa, pitääks taas mennä sinne se, että... Va, niitä kortonkeja sinne veseen pöntön, heitä, kun talossa on vanhat ahtaat putket. Et taas tullut jätemedet autot alle, et käy mieluummin portinvartijan talossa vessassa. No, vaikka se ei piiperö tai biabeerit ollu ees mukana Etelä-Amerikassa, kun siellä pentillä oli monta lähetystövirkaa virkaa. Ihan peräkkään eri maissa, et... Meillä ei ollu koiraa eikä Pia Perittiä mukana. Kos Etelä-Amerikassa? Mm, et ei ollu kun tän molopää pelkästään. Marki. Niin, Äitin oma runkari. No, siellä sulla alkoi silloin se uhma ikä ja puberteetti Yhtä aikaa. Ja viito alko. tääl No halkopas eikä vieläkään ohi. Tällaiset tekivät inkkalit, tai ne mokkasin ja, ja, jangit ja... Mitä ne oli mohikaalit niinku läksijät Siinä on tää pikkunen pianotaiteilija Markku. Niin se <laughs> On se Markun sinne. näköinen? No, In, ja Sirpa hymyilee puupää just tonnosta vienaa hymyä. Kyllä, kyllä. Eli tää on joku tällanen itsestään soiva instrumentti vai? No joku polun foni ja yhdestä ainoasta puupölkystä veistetty. Joo, ja toimii muuten euron kollikkaan, se on sama kokoinen kuin vanha hp Eli tästä mä laitan rahan sisään vai? Mm, joo, siitä. Joo. Ja sit vaan... Otetaan, niin se alkaa soittamaan vanhoja sävelmiä. Mikä no, tämä nyt oli, Markofoni. Miten Marko hey, muistaisin, että se olisi ollut polyfooli. Korrekke on saatte heti, kun se on kunnolla kieha. Eli päästään vihdoinkin syömään. Eikä päästä vielä päästä? moneen tuntiin, kun Eikä. tuossa just pelkään pelkkään käärylle täytteen niin ne vielä vähintään viisi tuntia. Jumala, ja sitten pitää taas kielarissa pitää yön yli se valmis täyte. Samoin kuin kaali on pitsää käärittäväksi aikaisin tän aamulla, olisiko se huomenna illalla näihin aikoihin sitten kaiken järjen mukaan syötävissä suurin piirtein? No on vaativa ruoka valmistaa kerta kaikki. No selois ruokassa oli paripussia lä pari pussia siis sinnona ja jokonenvihle fibeli. No fakko kai se fibeli eikä se kostot jos oikee huika ne halkaa. Hyvä, kiva tilpaasti. Moi oman käden oikeutta käyttää kuka tahansa. <tuken> Siinä kans oikee kansanvaellus kun Monsasan tulivuoren purkausta lähdettiin porukalla pakoon Salamandrian suurlähetystö rakennuks. Mitäs on aikaa monta menee vuotta? Ja no. mä olin vielä viime ni niin poika Kainalossa ja kaksi Toisessa kainalossa. Ja kainalossa. se se Raanuportin rinkka, mihin oltiin tiilotettu lähetysten koko valuutta, varanto ynnä muut, arvopaperit ja pari kultaharkkoa. Ja pena ajaa Landroverilla Land Roverilla keskellä yötä. Vanjuttan ja, ja Mushana on välisellä tieosuudella vastaan. Ja hyvä, niin koska tuntia myöhemmin taivaat alkoi sataa tuhkaa ja tulikiviä ja hehkuvia hiiliä ja muuta matskua. Että muun muassa meidän lähetysten portti Washington sai kasvoihin talohaavoja ja olkapäihin oltiin kunnon arvet ja meilläkin syttyi rettikatto autosta palamaan tai se ei pressu et onneksi ohjaamon katto oli tiinteä kun kiviä tippui taivaalta koko matkan nurare poskaan saakka Täällä Laiskanlinnan kellaristudio on ajanmukaisesti kalustettu ja varustettu ihan huippuluokan ääni pöydällä ynnä muulla laitteistolla, joten täällä kelpaa omaksi loksi äänitellä sitä soitantaa. Täällä on kunnon ruusupuiset, sonorin rummut ja Kramerin basso-kitara, jopa Rickenbackeri stereo basso. Hämmon on ja pari Stratogasterin sähköskittaa, eli ruokaa odottelessa. Tässä voitaisiin vähän vaikka jammalla, vaan mitä meitä pojat on. Olli on nimittäin pitkän linjan rumpali ja meillä on Markku Uruissa ja konsuli Vihervaara kitarassa. Että mulle jää sitten auttamatta tää basso, mutta on tää sentään aito rikkenvake. Mä ajattelin, hei tänne niin ja on studion vielä, johon, viileetöön. Johon. viileetöön tuoda tän kulhon. Eli mulla on vielä erikseen ja kaalilehdet erikseen, mutta täällä kun on sopiva viileitä ja hämärää, niin hämärää näitä päästä viimeistään Mulla käärimään runnalle niinku ja, niin. ja sit vaan hoppus poppus koko homma unia Se on puol päivää niin päästään syömään. Niin se ei Superfly, Onko se Ollelle tuttu se Highway Star? Vedetään se nyt vaikka aluksi. Niin tää, tää vaan. Anna tulla vaan.